کید مریرہ بارباد دفنید دفن کوڑو نفس ولکعود اند القبر یونس تدی میید سر ساتن یولغ انت سات لدعائه جدنا دعا کے بخنا اور توڑی ولقرات قران للی دا القبر لکه څنګه چې زموږ دی بنا تاسو دا مسله تفصیلا فشر عقیده توهاوی کې وي چې دا قبر سره قرات څنګه د نباج ایمه منکای اباظ جواز ذکر کړي مسله د ایمه او پمنځ کې سره اختلافي دا خدا نشي خپل <سؤال> وکاس لاندو تلاوت کوي اګه ته ختم والابوز نو ده ختم بارکه علماو لیکلي چې د زنانکم ختم کوي یا سړي کوي نذین صاحب خبر اداد وېدا شه د صحابو په دور کې نو کم چې تاسو لب بابو فضائل القرآن کې راشي چې استعمال تلاوت القرآن د صدق دې د فارمج تما قوم فی بیت من بیوت الله یتلو کتاب الله او اعتدار رسوله فی ما بینهم یو مساله دا رته چې موږ راځو مشهور چې قران د کنده خبره جمعه ته مدرسه کې پیغمبر علی سلام وب صاحب او سر یو دا چې څوک مرشه راځي چې راځم چې قران ور پسې وایو رته وي په ټول زفیره دین کې دا خبره نشته اگر چې د تلاوت په ثواب به خلوکي لګي او بچي دے یا پر دے یو دې او مېت ثواب د تلاوت بخي نو دي دا دایمو خلاف شته او با دي اکثر جواز طرف ته لار دي او دا موروج ختم دي چې به راځه مشه ته پاروایا ته ځوایا روايدا په صحابه کرامو کې نو توانوي عمرو وقيلا ابو عبد الله وقيلا ابو ليلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه عکان نبي صله الله عليه وسلم او نبي د سلامې دا فراغه من دفن فیل میت فارغ بشو دفن دفند د مړیه و قفهلی ق <تصفيق> سره خوا کې بدرېلو وقاله او بې فرمیل نرو صاحبه تم تخفررو لاخ کوم بخنه غواړی دې خپلورور د وصلله هو التثدة ت الصال كيف د مزبال و كلوالي فإ هو العانه يشألو غ دنا په ق ک تپوس دشي په جناازكم دواده دفاات د دف الن پس د اودي المزكي استتم دوشته دي و بعض جنااز دوعاده ن ذكي نعمللووك. چه کم اشتا نو آغا کنمانه خوبیا خودین نمانه جنازه که دواشتاد دفن نفس دواشتاد خودی منز که اجتماعی دوانشتا ادا مڑی دواء که لاسو چطول و بارکی علماء و لیکی دی گنا حادیث را غلی تو قبرستان مانی سکتی ری لاس لاسو چط کل د دا پیغمبر نسابت تی وعن امر ابن الاس رضی اللہ عنه قال دای دا فرمایلو اذا دفنتمونی خپلو ورشتدارو ثویرو چې ما د فن کوي فاقیمو حول قبری نودری گئی سار قبر نودري گئیشار شي زماده قبر نغير چاپي رقد رماتن هرو جذور پدي انداز تن هرو جذور چې وخ زبکړې شي ويقسم لحمها وهه تکسيم کړې شي د قبر دی مارډر وهلې کې نوخ زباکول داږي وهه تکسي بوله حتى استانه سبيكون چستاسو پدین آستاز محبت انساس الکم وعالم از پوشم ماذا اراجع بیه رسول ربی چس جواب بورکم پا غیدی درب زماتا ما تبوس نکیر و منکر رازی رواه مسلم و قد سبق بطولی دا حدیث محکی تیرده امام شافیر احمد اللہ و او اودید دا خپل امام خالصه ذکرږي د امام نووی د ریاس صالحین مصنف شافی المسلک ده و یو یستحب و یقرا اندو شیو مل القران مستحب دي چې د مړي د قبر خوا کې قران لوین ختمو القران اندو کنا حسنا وای کچاری قران ختم کو ندا بخای ولاندې محشیه کتری کنه سعودي کیاشیه نشته وی مجموع کې علامه نووي وی جدا قول د اصحابو د امام شافعي مولا ام د لا قول الشافعي څه وی د عربو لماده موجوده بالکل د قبر سره د تلاوت قائل ندي دیوژنال ته خبر سره د راوت نکی دی ابن عمر رضی اللہ عنو آغا قولم دا غیبانی موقوف دے چی اول دا بقری و اخیر دا بقری بوی نو زیاد نزیاد دا دی جائزہ یا مستحب شي کرن پوئی دی پا خبر آباد دیر داسې دي دی چې هغه په اغا پا عادتا و رواج راغلی نو دمر تاکی دی نیش شریعت کی خوخلا کی کئی تلاوت کچاونو کو خوخلا ایب گڑی اپا قبر و بچر کاول کا په پا سری کې تو کی راغلی سو کم پیو بنا چائی دا ځکه قربانې سي دمر او په چړکاو کې دا سې د ښوره کې دي وسل الله تعالی نا خير خلقی دی